І так зготувався, аби очисно вкріпитися духовністю в найістотнішому складі своєства згідно з поясненням від владики. Надокеанська загадка. Чи злочинець? Скельний острівець бліднисто рудіє при узмор'ї що в кам'яних уступах звідки поставились прибережний холм, якраз напроти острівної кручі і розкидані дерева, а далі травниста низина в каналиках і дощаних кладках. Під час початкового відпливу гроза проходить мимо з далекими блискавицями, тоді раптом обкидається над тучами райдуга і поволі пригасає. Олег Паладюк, розпаливши ватру з сухих обламків, знайдених на березі, і перебравши речі в картонному коробі, хусткою витер руки, обмислює дії: частину спалити тут, а коли океан цілком звільнить перехід на острівну скелю, звідти решту вкинути в глибину. Треба встигнути до звичайного приходу Таїси, вже при повному відпливі моря. Рідко, коли з'являється вона сюди до того, бо після робочого часу попереду навідується додому. Несподівано промайнувши між деревами, що біля холма Таїса вийшла на чистину і наблизилася прикро, її зір зосереджений на принесених речах. Виглядаю по всьому надбережнику. Я не прошена, тобі сніг на серце. Що то? Короб, як посилка з ночі, хрещатий знак, ніби на похорон, «Ти давно?» – не чуючи її, спитав Олег. «Глянь, аж приводі кінець райдуги. Жду відповіді. Хвилинку, який пронизливий, подув тобі холодно. Тільки від твоїх очей. Ну, що приніс? Навіщо вогонь?» «Доручено дещо спалити. Довірливо будь. Ми ж подвійна зірка, так споріднені. Цікавість дужча, ніж ватра, що спалить. Тобі нема обману. Скінчився прибій». Вона хотіла перекинути короб, ніби бавлячись. Вмить Олег поривається перешкодити. Зневага зовсім недоречна. Дивися, скойцій, який весельчатий малюнок. Я дав слово, спомню. Що там? Сліди вбивства чи крадіжки? Я жахаюся від думки. Необережність розділить нас. Справа забудеться, тоді розкажу. Бачиш огненність по морській глибині? До чого в'яжеться? Що криє в собі короб? Правду кажи. Стримайся. Присягаю нікому в світі? Як означити, Зміст дорогоцінніший від всіх світил неба, коли б створені з брильянтів скласти разом і страшніший від всіх космічних пожеж. Однак найщасливіший на віки без кінця. Мушу тут знищити цілком. Я безрадний. Думки перемішані, не муч мене. Ходім, тут недуга. Ніколи не був далі від боживілля. Один раз, без доказів, цілковито, проти очевидності. Довірся, від дружби повинна. Хочеш, стану на коліна. Став. Прости і залиши самого. Кров на рукаві. Він зірвався на рівні. Гострою скойкою прорізавши рукав, Відриває клаптик і вогонь Нічого, так гаразд Що робиш? Губиш обох нас Опусти долоню, мовчи Серце рветься, закричала б диким зойком Камінь розколоти, але бачу, моя гіркість мучить тебе Піду, заспокойся, побувши сам Я ждатиму, як завжди, на лавці біля решітки парку Він хотів поцілувати руку В гніві вона різко вирвала Тривога, мов, ніч кругом забирає тебе. Любов нерушима і пам'ятай, нікому. Я присягалася, чого тобі? Відходить іноді позорк через плече. Олег сприкрюється, не повірила. Я стерп сірою душею, часом потоки іскорб побіжать у нервах, мов, на скін. Пора вийняв з короба пакунок, ставить окремо. Металічний циліндр окремо, туди додав камінці і пісок.